Озвучено книжкова Хмаринке. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування Шарлотта Перкінс Гілман. Жовті шпалери. Звичайним людям, таким як ми з Джоном, рідко випадає нагода провести літо в родовому маєтку маєток у колоніальному стилі, спадковий маєток, я б сказала, вілла з привидами. Ми дісталися верху романтичних мрій, випросили у долі занадто багато. І все ж я наполягаю, що в всьому цьому є щось дивне. Інакше чому будинок здавався так дешево? І чому він так довго пустував? Джон, звичайно ж, сміявся з мене, але в сімейному житті подібного варто чекати. Він практичний украй. Мій чоловік не виносить релігії, забубони кидають його в жах, і він відкрито висміює будь-які розмови про речі, які не можна помацати, побачити або порахувати. Джон – лікар. І, можливо, я б, зрозуміло, не зізналася в цьому жодній живій душі. Проте папір все стерпить. І це дуже втішно. Можливо, що саме тому я одужую набагато повільніше. Розумієте, він не вірить у мою хворобу. І що робити? Якщо лікар з доброю репутацією і, до того ж, ваш чоловік запевняє друзів і родичів, що у вас немає нічого серйозного, окрім минущої нервової депресії та незначної схильності до істерії, як тоді бути? Мій брат теж лікар, який добре зарекомендував себе і говорить теж саме. Тому я приймаю фосфати або фосфіти, піди розбери. Різні загальнозміцнюючі препарати, променади, дихаю свіжим повітрям і роблю зарядку. Ще мені суворо заборонено працювати, поки я остаточно не одужаю. Особисто я не згодна. Я вважаю, що робота, яка припадає до душі, може підбадьорити та внести в життя різноманітність. Вона пішла б мені лише на користь. Але що вдієш? Я таки писала, незважаючи на забубони, але це й справді сильно втомлювало, адже доводилося хитрувати, щоб ніхто не завадив. Іноді мені здається, що в моєму стані краще зустрічати менше перешкод і буде у мене більше спілкування та стимулів. Однак Джон стверджує, що найгірше, що я можу робити, це аналізувати свій стан. Зізнаюся, що від цих думок мені завжди стає погано. Так що я даю їм спокій і розповім про будинок. Це чудове місце. Самотні, що стоїть досить далеко від дороги і за добрих чотири кілометри від села. Живі огорожі, стіни, ворота, що зачиняються на замок. І безліч невеликих будиночків для садівників та іншої прислуги навівають думки про англійські маєтки з книг. А який чудовий тут сад! Я ніколи таких не бачила. Великий, тінистий, порізаний доріжками з бордюрною облямівкою, з увитими виноградом-альтанками, де стоять затишні лави. Тут є теплиці, але вони зруйновані. Думаю, не обійшлося б без судових позовів між спадкоємцями та співспадкоємцями. У будь-якому випадку будинок довгі роки пустував. Боюся, що це порушує мою душевну рівновагу. Але все ж таки є в цьому маєтку щось дивне. Я це відчуваю. Одного місячного вечора я навіть сказала про це Джону, але він відповів, що вся справа в протягу і зачинив вікно. Іноді я злюся на Джона без жодної причини. Я впевнена, що раніше я не була такою дратівливою. На мою думку, це через нервовий розлад. Однак Джон стверджує, що причина моїх зривів у нестачі самовладання. Тому я щосили намагаюся стримуватися, принаймні перед ним. Від цього на мене навалюється втома. Наша кімната мені зовсім не подобається. Мені хотілося оселитися внизу, де з густо увитого трояндами вікна відкривається вид на внутрішній дворик. Там такі чарівні старомодні ситцеві фіранки. Але Джон про це й чути не хотів. А він сказав, що там тільки одне вікно. Не вистачає місця для двох ліжок. І поряд немає кімнати на випадок, якщо він схоче спати окремо. Джон дуже уважний і дбайливий. Навіть не дозволяє мені вставати без особливої потреби. Мій день розписаний погодинно. Джон опікується мною буквально у всьому. І я почуваюся невдячною, тому що недостатньо це ціною. Він сказав, що ми приїхали сюди тільки через мене, тому що мені необхідно добре відпочити і досхочу подихати свіжим повітрям. «Потреба у фізичному навантаженні залежить від самопочуття, Люба», – казав він. «А потреба у їжі від апетиту. Але повітрям ти можеш завжди дихати». Тому ми оселилися у дитячій нагорі. Наша простора кімната займає майже весь поверх, і вікна її виходять на всі боки. Вона сповнена повітря та сонячного світла. Схоже, спочатку тут була дитяча, а потім ігрова кімната та гімнастична сала. Вікна забрали гратами для безпеки, а до стін вмонтували кільця та кріплення для снарядів. Шпалери виглядають так, ніби тут мешкали хлопчаки з приватної школи. Навколо голови мого ліжка, там, куди я ледве дотягуюсь, вони здерті великими шматками. Той самий безлад панує на величезній протилежній стіні. Жахливішого оздоблення я в житті не бачила. Візерунок на шпалерах розлапистий, квітчастий і химерний, що втілює всі художні огріхи. Досить тьмяний, щоб заплутати погляд, що біжить по ньому. Він досить чіткий, щоб постійно дратувати зіри, спонукати вдивлятися в нього. Але якщо деякий час вдивлятися зблизька в незграбні ламані звиви, вони раптово вчиняли самогубство. Розбігалися в сторону під кутами, що лякали погляд і розпадалися на зовсім несумісні відрізки. Колір шпалер відразливий, майже огидний, брудно-жовтий, що вигорів, химерно вицвів під променями сонця. У деяких місцях вони набули блідого коричневого жовтогарячого гарячого відтінку, в інших невловими зеленувато жовте забарвлення. Не дивно, що дітям ці шпалери не подобалися – я б сама їх зненавиділа, якби мені довелося довго жити у цій кімнаті. Так, іде Джон, і треба все швидко прибрати. Він ненавидить, коли я пишу. Ми тут два тижні, і тепер мені хочеться писати не так сильно, як у перші дні. Зараз я сиджу біля вікна в цій страшній дитячій, і тільки легкий занепад сил заважає мені викладати думки на папері, скільки захочеться. Джон відсутній цілими днями, а іноді навіть вечорами, якщо йому трапляються важкі випадки. Я рада, що моя хвороба несерйозна. Однак цей нервовий розлад дуже пригнічує. Джон гадки не має, як я насправді страждаю. Він знає, що для страждань немає причини, це його влаштовує. Звичайно, це лише нерви. Тривога тисне на мене, заважає виконувати обов'язки по дому. Мені хотілося в усьому допомагати Джону, забезпечувати йому справжній відпочинок та затишок, але я стала для нього тягарем. Ніхто не повірить, яких зусиль варто робити те, що я можу одягати, приймати гостей, розпоряджатися по господарству. Як же пощастило, що Мері дбає про дитину. Така чудова дитина. І все ж я не можу бути поряд з нею, тому і нервуюся. Схоже, що Джон ніколи в житті не хвилювався. Він так сміється, коли я говорю йому про шпалери. Спочатку він хотів переклеїти шпалери в кімнаті. Але потім сказав, що я дозволяю їм тиснути на себе, а для хворого з нервовим розладом немає нічого гіршого, ніж піддаватися подібним фантазіям. Джун додав, що після зміни шпалер настане черга важкої рами ліжка, потім решіток на вікнах, потім хвіртки в самому низу сходів і так далі. «Знаєш, цей дім дуже добре на тебе впливає», – заявив він. «Але ж, Люба, не варто тут наново все облаштовувати заради найму на три місяці». «Тоді давай переберемося вниз», – запропонувала я. «Там такі милі кімнати». Після цих слів він обійняв мене, назвавши «блаженною маленькою гусочкою», і сказав, що вирушить і в льох, якщо я захочу, та ще й його побілить. Але він все-таки має рацію щодо ліжок, вікон та іншого. «Це простора і зручна кімната, яка кожному сподобалася би». Я, звичайно ж, не настільки дурна, щоб завдавати Джонові незручності через безглузді капризування. Ця велика кімната і справді починає мені подобатися, ось тільки ж палери моторошні. З одного вікна я бачу сад, загадкові тінисті альтанки, старомодні квіти, що буйно квітнуть, кущі й сучкуваті дерева, з іншого відкривається чудовий вид на затоку та невелику пристань, що належить маєтку. Туди веде тіниста алея, що примикає до будинку. Я завжди уявляю, що бачу людей, що гуляють численними доріжками і заходять у альтанки. Але Джон попередив мене жодним чином не піддаватися подібним фантазіям. Він каже, що при моїй уяві і звичці до творення нервовий розлад загрожує всякого роду галюцинаціями. І необхідно мобілізувати волю і здоровий глуст, щоб приборкати цю схильність. Ось я і намагаюся. Іноді здається, що якби мені полегшало, щоб я змогла трохи писати, я би позбулася нав'язливих ідей і заспокоїлася. Але, на жаль, за будь-якої спроби попрацювати я сильно втомлююся. Збентежує, що нема з ким порадитися і дружньо обговорити мою роботу. Джон каже, що коли я по-справжньому піду на одужання, ми запросимо кузена Генрі та Джулію погостювати у нас. Але відразу додає, що швидше запалить на моїй наволочці фейерверк, ніж зараз допустить до мене цих вразливих та емоційних людей. Мені хочеться якнайшвидше одужати. Але думати про це не можна. Шпалери дивляться на мене так, ніби знають, який згубний вплив на мене справляють. На них є малюнок, що повторюється, де візерунок нахиляється, ніби зламана шия, І два витріщені ока дивляться перевернені до гори дрігом. Я невмовно дратуюся від цього безсоромного, невпинно переслідуючого мене погляду. Він повільно повзає вгору вниз і з боку в бік, ці страшні, не очі всюди. Ще на шпалерах є місце, де дві смуги не і погляд зміщується вздовж лінії то вгору, то вниз. Раніше я ніколи не помічала такої виразності у неживому предметі – Проте всі ми знаємо, наскільки емоційними можуть бути звичайні речі. Дитиною я довго лежала без сну. І рівні стіни з невигадливими меблями захоплювали і лякали мене більше, ніж обстановка лавки іграшок дітей, які потрапили туди. Пам'ятаю, як ласкаво підморгували ручки нашої великої старої комоди. І був ще стілець, який завжди здавався мені вірним другом. Тоді я відчувала, що якщо інші речі здадуться надто злісними, Завжди можна застрибнути на цей стілець і опинитися в повній безпеці. Обстановка в цій кімнаті абсолютно безглузда, оскільки сюди довелося перенести меблі з першого поверху. Думаю, коли це приміщення використовували як ігрову кімнату, довелося прибрати все, що не стосується дитячої, і це не дивно. Я ніколи раніше не бачила такого безладу вчиненого дітьми. Шпалери, як я вже казала, обдерті великими шматками. А приклеєні вони були на совість. Виходить, діти мали завидну завзятість і злість. А ще тут подряпана, розбита і вищерблена підлога. Сюди видніється штукатурка, що обсипалася. а Величезне важке ліжко, єдине, що тут залишалося, виглядає так, ніби воно пережило війну. Однак воно мене влаштовує. Ось тільки ж турбують. Ось іде сестра Джона. Вона чудова дівчина і так дбає про мене. Не можна, щоб вона побачила, як я пишу. Вона чудова і дуже акуратна домогосподарка, яка вважає, що найкращого заняття їй і не знайти. Думаю, вона вважає, що я хворію від того, що пишу. Однак я можу писати, коли її немає вдома, спостерігаючи за нею із вікон. Одне з них виходить на дорогу, що мальовничо звивається в тіні дерев, що схилилися». З іншого відкривається вид на пасторальний пейзаж з величезними в'язами та бархатисто-зеленими луками. На шпалерах у темних місцях є ледь помітний візерунок, який особливо дратує, оскільки розглянути його можна лише за певного освітлення. Та й те не зрозуміло. Але там, де він не побляк, у ті моменти, коли сонце падає під особливим кутом, я бачу дивну, принадну й розмиту постать яка начебто ховається за невибагливим загальним малюнком, що кидається в очі. Сходами піднімається сестра Джона. Ну, ось день незалежності пройшов. Гості роз'їхалися, а я вимотана до краю. Джон вирішив, що мені піде на користь спілкування, тому ми запросили маму і Неллі з дітьми погостювати у нас тиждень. Звісно, я нічого не робила. Тепер будинком займається Дженні. Але я все одно дуже втомилася. Джон каже, що якщо моє одужання не піде швидше, то восени він відправить мене до Вейра Мітчелла. Їхати туди зовсім не хочеться. Моя подруга одного разу потрапила до його лікарні. Вона розповідала, що він такий самий, як Джон і мій брат, тільки ще в'їдливіший. До того ж, вирушати так далеко – це суцільний клопіт. Мені здається, що ні до чого не варто прикладати руки – і від неробства я стаю страшенно примхливою і буркотливою. Плачу через дрібниці, причому весь час. Звичайно, я стримуюсь, коли поруч Джон чи хтось ще. Але вічна, віч із собою даю волю сльозам. А сама я тепер майже завжди. Джон дуже часто пропадає в місті у тяжкохворих. А Дженні надзвичайно добре і залишає мене на перше прохання. Я трохи гуляю в парку або проходжуся мальовничою дорогою, сиджу на веранді під кущами троянд і довго лежу на ліжку. Незважаючи на страшні шпалери, кімната мені подобається все більше і більше, а, можливо, саме через них. Як глибоко вони проникли в мою свідомість. Я лежу на величезному непідйомному ліжку, схоже, воно прибите до підлоги, і годинами розглядаю візерунок. Запевняю вас, це заняття не гірше за гімнастику. Починаю я, скажімо, он з того кута, де до шпалер не торкалися, і в тисячний раз тверджу собі, що таки простежу безглуздий орнамент до якоїсь завершальної точки. Я мало знайома з принципами композиції, проте знаю, що цей малюнок, складений без опори, на правила розходження променів, на методи чергування, повтору, симетрії або на щось ще, про що я чула. Візерунок, звичайно ж, повторюється в кожній зі смуг, але і тільки. Якщо подивитися з одного боку, кожна смуга тягнеться сама собою. Хитромудрі вигини і завитки у псевдороманському романському стилі, при білою гарячкою, йдуть вгору і вниз несмачно розставленими стовпчиками. Однак з іншого ракурсу вони з'єднуються по діагоналі, і розтягнуті контури розбігаються пологими косими хвилями, вдаряючи по очах немов густі водорості, що начебто прихльохнуті прибоєм. Весь візерунок витягнутий і горизонтально, принаймні так здається, і я до знемоги намагаюся визначити порядок руху в цьому напрямку. Для обклеювання фризу використовували горизонтальну смугу. І це дивним чином лише посилює плутанину. В одному кінці кімнати шпалери майже не зворушені. Ось і там, коли гасне відбите світло і захід сонця впивається в стіну, я майже виразно бачу свічення. Нескінченні химерні фігури вимальовуються навколо центральної точки, а потім стрімко розбігаються в боки і гаснуть. Я дуже втомилася вдивлятися. Думаю, треба подрімати. Сама не знаю, навіщо це все писати. Мені не хочеться про це писати. І сил, схоже, немає. До того ж, я знаю, що Джон визнає це абсурдом. Але я мушу якось висловлювати почуття та думки, адже це приносить величезне полегшення. Але поступово зусилля стають більшими за полегшення. Тепер я постійно відчуваю жахливу лінь і раз у раз лягаю передихнути. Джон каже, що не можна втрачати сили і змушує мене поглинати риб'ячий жир, зміцнюючи препарати та інші таблетки, не кажучи вже про пиво, вино та м'ясо з кров'ю. «Любий Джоне! Він так ніжно любить мене. Йому важко бачити, як я хворію. Днями я спробувала серйозно поговорити з ним, розповісти, як мені хочеться, щоб він відпустив мене погостювати у кузена Генрі та Джулії. Але він відповів, що я не зможу поїхати до них, що я там протримаюся недовго. А мені не вдалося твердо наполягти на своєму, бо я розплакалася» не встигнувши закінчити. Мені стає все важче збиратися з думками. Мені здається, це від нервів. Милий Джон підхопив мене на руки, відніс на гору, уклав на ліжко, сів поруч і читав у голос, поки в мене не заболіла голова. Він називав мене своїм скарбом, відрадою і всім, що в нього є в житті, благав піклуватися про себе заради нього і скоріше одужувати. Він стверджував, що ніхто, крім мене самої, не допоможе подолати хворобу і закликав мобілізувати волю і самовладання, не дозволяючи дурним фантазіям взяти гору. Одне мене втішає. Дитина здорова і щаслива, і їй не потрібно жити в кімнаті з цими моторошними шпалерами. Якби ми не зайняли цю кімнату, в ній би влаштувався наш малюк. Як добре все повернулося. Я б нізащо що на світі не допустила, щоб мій хлопчик таке вразливе дитя жив тут. Раніше я про це не думала, але як же добре, що Джон поселив мене тут. Самі розумієте, я переношу цю ситуацію набагато легше, ніж дитина. Звичайно, більше я й словом не обмовлюся. Я надто розумна, але таки продовжу спостерігати за шпалерами. У них є щось, що ніхто крім мене не знає і ніколи не помітить. З кожним днем все чіткіше проступають неясні контури за основним малюнком. Форма у них завжди одна і та сама, тільки їх стає більше. Ці обриси схожі на жінку, що зігнулася, повільно рухається за головним візерунком.